Документ номер 182, лист Коха до Розенберга стосовно опору у Рейскомісаріаті Україна. Рівне 25 червня 1943 року. Секретно. Рейскомісар України. у 17422 74 номер 378, дріб 43. Берлін. Рейсміністру Альфреду Розенбергу особисто. Об'єкт – ситуація з бандами. Північна частина генеральних округів Луцька і Житомира в основному контролюється бандитами. На Волині ми змушені були в ці останні дні покинути територію між гілками залізниці Брест-Мінськ-Лунінець, Лунінець-Сарни-Ковель і Коваль-Брест за винятком районного центру камянька Йдеться про територію 17 400 квадратних кілометрів. Територія, що розташована ще далі на північ, практично також не в наших руках. У генеральній окрузі Житомир і в північній частині генеральної округи Луцьк йдеться виключно про радянські банди. У південній частині Волині знаходяться українські національні банди з центрами у Костополі – Сарнах і в Горохові – Крем'янці. Українські національні банди мають своє суворе і вміле керівництво і стільки озброєння, що це викликає подив. Існує припущення, що ці банди почали методично збирати зброю і боєприпаси зразу після першого приходу німецьких військ і що крім того їм допомогли запастися зброєю радянські війська через добре законспірированих посередників Банди нападають на життєво важливі об'єкти по експлуатації країни і поставкам продовольства для фронту на залізниці дороги і мости державні господарства, молочарні, склади хліба і сіна, а також на доступні їм промислові підприємства. Звичайно, напади банд спрямовуються також проти будь-якого німця, який з'являється у зоні, що ними контролюється. Трати в генеральній окрузі Луцьк, наприклад, з 9 по 15 червня 1943 року тобто за один тиждень і в одній окрузі 25 чоловік, три цивільних члени адміністрації, один член організації ТОД. Документ No 183 Німецька листівка проти ОУН і Партизанів Націоналістів червень 1943 року. Слухай, українські народи. Москва дає накази ОУН, стайних наказів і вказівок, що попали нам в руки, видно, що кремлівські жиди стоять у зв'язках з ОУН, яка нібито воює проти большевизму. У проводі ОУН сидять агенти Москви, що отримують і виконують накази кровожерного Сталіна і його жидівських оперечників. В їх тайних наказах, що скоро будуть опубліковані, ОУН означується як національна замаскована большевицька бойова частина. Вона має завдання підборювати український народ проти німецького правління і творити хаос в Запіллі. ОУН є знаряддям жидівського большевизму. Нам є відомі, також сховища і централі тих ворохобних елементів ОУН. Ми знаємо провідників тих банд, вони на утримують Москви. Українські народи, чи хочеш, щоб тебе згубили ці більшовики і національно замасковані заговірники? Чи хочеш ти бути гарматним м'ясом такого власного ворога? Чи хочеш ти спричинити знищення твого народу на Волині. Жидобашевизм, що бачить свій кінець, пробує ще раз відсунути свою загибель твоєю великою поміччю і твоєю кров'ю. Чи ти хочеш бути заключником, чи хочеш, щоб твої жінки, діти, твоя молодь і старці стали жертвою озвірілих людей?